Örtjén István Berényi Gábor, drága Gizám! Kedves hallgatóink, folytatjuk közvetítésünket a Pesti Magyar színházból. De, mert így, mi nem apánkat váltuk azon a fényképet. De együtt felé, is apánkra váltunk, akkor az a fénykék nem 1918-ban, hanem 1919-ben készült, és akkor jó, ha nem is a egy drága szép el és milyen csinál halsz meg ha eszembe jut az most is ökről gízanevelem én én én csak a szépük, Előzettem a leveleidet. Az utolsó olyan dult és zaklatott, hogy inkább a régiekben lapozgatok. Milyen közel voltunk egymáshoz, milyen egyformán éreztünk, de a távolság megtette a magáért. Olvasom a grága apánk haláláról is. Elfelejtettek, kik ölték meg. Tudom, ez nem levéltéma. De azért bátran írhattad volna, hogy szépen élsz, és szépen is halt meg. De voltál a Liebling, neked nem szabad felejtened. Ne veszítsük el egymást, úgy féltelek. Hiszed Istenben, az ő elrendelésében, abban a születésünktől fogva magunkban kordunk egy végzvetet, de attól félek, hogy te nem a saját csillagod felé botladozol, hanem valamilyen ismeretlen és kiszámíthatatlan sors felé. Ha rének látok, ne hallgass rá, Béna vénasszony vagyok, aki hagytyúkkal társalok. Talán már nem is tudok jól magyarul. Fizám, drága Fizá. Te, akit egy szilánk húsz évvel ezelőtt ügy szolván, teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy emberen, akit még soha nem látszál, mint én, aki nap-mét ma nap pedig vagyok vele. Milyen igazod volt! Az a hangvered sejjét a szemem. Ő nagysága úgy haszódik, mint a közből olvas. Már hogyan jött ebben a figyeidet? Hol a... a koncert után azra próbálta szívíteni Mikrofőn az ő úr a zene a Kanadában, Húsz másodpercig magam is elhittem, de aztán kettek eszembe jutni a dolgok, az ostrom, a prince. Kausdoktól fúró széke, amivel egész nap benne ült, az hitte az oroszok, azért csinálták az egész háborút, hogy az ő rozzant fúró székét hazavigyék a krembe, de eszembe jutott még egyéb is. Műnek külkucolvá szóval nem volt élelmiszerünk az óvó helyen, ahol néha megkínált egy kis ételmaradékkal, amikről már rá büdössedett volna. Ez <gül> <gül> azért szemén drága jó élhetetlen például, összesen néhány szeptalmust és ötszáz hozott magával, hogy a patikában. <gül> Na de amikor az ultraszeptilnek kezdett felmenni az ára nyoma is veszett, és biztosítlak, hogy nem egy zene esztét aludta ha mutatsz nekem egy zene esztét, tehát aki egy felirat nélküli üvegben megsimatolja az ultra szeptilt, én leveszem előtt De ezzel még nincs vége. Paula megpróbálta vele elhittetni, nem ő kezdeti Viktorvel, mert Viktor, ő vele, Viktor, aki dinamikus, se lehetne rólam lerobbantani. Állítólag megtámadta és úgy összefogdozta a van, még a sofőr is undutalan átra nézettem, hogy szóhoz hozzá aki a megőrülnek a főrfémak. Visszaidóna, az ő epeköves, arta, tádulásos, műfokszoros tesszre vétve a bűn! De azért tudok magamra vigyázni, hogy nyugodj rágalgizál, most vele minden délután 5-től 7 a nárcsisban, mosolygok, megcsodálom, hogy újruháját egy zenéről csevegek. És csak azt jelentik, hogy azt higgye, féltékeny vagyok. Egyébként nem az én nem Adrián, vagy ki, hanem a tiédre. Lehet, hogy azon a bizonyos fényképen akánkra vártunk. Pontosabban a kocsiára szolnokról jövendben, úgy látszik, hogy te megfelelkezel szántó doktorról. Ők azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet rejzegetett a padlásán, ami szegény, jó, drágák az ő vita és sakkpartnerének kiszabadítására ment be Szolnokra, ahol a különítményeset parancsnoka levörös mérendszette, és egy csomó rézengő szemelátára fölkoposta, ő pedig hazajött, lement a pincébe, és fölbe lőtte magát. Ez szép halál! Kedvet Vidovini, valamit valamit kell. Kicsit dolgok belültek ki Nem rendetőri a kongresztus szegnap érvéget. Ezt sem voltak a múltsugas Én gyűjtünk egy kanadai tanár feleségével, egy svédországi, és egy oszfordi tanár szintén a feleségével. Ő mellettük én, én mellettem Szabolgyunk, és a legjobb modorú és európai figura a felesége nélkül. Ki pedig szintén fizikus, sőt fel is szólalt a kongresztusok. Téma a szokásos. A külföldiek dicsérük, amit a rendszerből láttak, a magyarok szidják, amit a külföldiek nem láttak. Személyzeti osztály. Ott is van, te nem ilyen. Az újságok halulnak. Ott is haludnak, de nem ilyen unalmasan. Lakátvízélja. Társbér lesz. Társbér lesz? A társbérő olyan személy, aki az ember maskáját esetéssel, intrikákkal úgy ki a saját lakrészébe, hogy a tiszkolás szívjából jár, haza a saját hatájához. Nevetés. Továbbá, a társérő olyan személy, aki miatt az ember nem hozhatja el a feleségét a búcsúban te mert annak egyetlen esti nyújjának a társérő szitokban kiakasztotta a fekélyből, viselte, lelentőtte a vörös polarát, és aztán visszaakasztotta. Nevetés. Én. Hol a mm -hmm. az a lakás? Szabályozatos. Az őrületben csak volt a 7, második emelet 2. Egyetlen előnyeg a tárgybérlő nyutányos áron, kitűnő vassonákat És ezt neked. Mint a magadkodokányos akadémia hivatalos négynyelzi dolmácsának szemületben és nélkül angolra kellett patia. A mama tette mindent letagadott a sokásos útféli angol. Milyen jogszínen ütöm bele az orromat az ő életébe. Azon a jogszínen, hogy a vagyok. A lányom, ha-ha, gúlnos nevetés, utána a lábam elé köpött. Emlékszik, mi Gizalini viselményi, mi tarját, családok egy a A a mama elszólta magát, bevallotta, hogy elment Viktor koncertére. Milyen ruhában állítólag a Gizalini kapott nagyon tisztrész szeket a sajánben. Mondtam, hogy igazmondás nem elősorzama. Erre én nekem el, kézzel, tényfagyosan megesküdött. Mondtam, akkor te sem. Ez az öt évvel elkezdte töngetni a falat, miben megjelent egy kísérlet egy szartanásra tarcó, dérszegény, ilyet arcúbő aki szemben látott volna mazerrója alatt. Rendkedő kézzel ilyeszen rámutatott a feketes elrút. Mire én dolgom végezetlen büszönt hult a falva, Múlnapban napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok róla semmit. Felíg mi mindent tudtunk egymásról. Gyatör a nyugtalanság. Még sohasem éreztem ilyen tehernek a biznaságomat. A legszívesebben fölkelnék és hazaröpülni, hogy vássalak. Csak vigyázz, vigyázz! Bocsásson meg nekem, asszonyom, hogy levelemnek is szeretben nagyon lett én egy boldogtalan teremtés vagyok, Almásiniárdé, akit Nagykanizsán 10 éjszakáján lökött ki az utcára az uramet, meg ott. El a szomszédságából a van a lakásához, neki is az enyémhez. Csak egy rapítva a választ elbennünket, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyikünknek szüksége van a másikra, csak kapok. Elevás előtt el isikem megszokta kérdezni. Nem sír, én választ helyett legtöbbször csak. Nyávogok egyet, mert a megtéleszésig tudom utánazni az agyomtosség macskáját. nem akarok önnek értséget okozni, azt mondom, de hát kihez fordulhatnék? Eletéke valósággal is ti önt. A példaképének tartja, mint ahogy én is ő hiszen minden neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kivettek a vasútól, a testi ruharenőmet is csak a vállás kimondása után adta ki. Be estike segített rajta, amit soha más sem el neki, sőt, amikor meglátta hogy egy férfi férfikalapon, milyen csinus kalapkát alakítottam magamnak, ő tanácsolt az hajnusítsem ezt a képességemet. Megrendelőket is szerzett. De úgy is elképzelni, mintha együtt laknál, hiszen a másfél év alatt minden nyikorrásról, roppanásról, megtanultam, hogy mit jelent. Négy-öt napóta perzsike, járkálni kezdett. Tíz perceket, negyed órákat sétál, föl-le, föl-le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami, aztán tovább sétál. Én persze nem tudom, hogy a de a lelki állapotot ismerem. Az oda olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a karomat, a tenyeremet odaszorította az ajtóféltához, és teljes erejéből rácsapta az ajtót. Két helyen törtek el az ujjaim. Ha sokat írók a gyépelek, a mai napig is teljesen hideg, lesz, és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy saját könyvelőgépez ültettek, amint csak élőteni kell a délentjüket. Ezsike, majd sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltöztek, Szávda van, ilyenkor szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor is egy világhírű opera énekes jár elsikléhet vendégségbe. Egyszer megcsítál orzomat. Nagyszerű ember. Köszönjük, hogy a hezmai bevásárlással szakott mederben fog le. Nem tudom, van-e róla tudomása, asszonyom, de Elzsike a pasalédi hentesek léne. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy ön milyen kifinomult gondolkodású. Majd onnan rá se ismertem. Megszönyézte a csukot. Üres mered maga elé. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Elzsikét, a legzsírosabb karajt emelte le a kampóról. De az se kifogásolta. Még én kérdettem. Nem kövén kicsit? Mire csak levinzett. Még így is túl jó neki mondta. Még így is túl jó neki mondta. Tavlyázott szeretnék te valami. megdagad. Nem tudtam bevásárolni, bocsora, elmarad. Első a lábán, amennyire emlékszem, nem volt észredehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami oka van. Talán ugyanaz, mint a napok ott a tartó szintre Szíves elnézését kérem, asszonyom! A kettem megfádul, levelemet egy későbbi időkomban folytatom. Itt van már Béla nyelj egy fél órával legyőtt a és ráviratot Csernely Jövittól a Budapest a ezt most fölöltetni szeretnénk. Hogy tudjuk ezt érteni? Ez -e Nem lehet a valagyútól érni. Ki Én torban Méláné fél órával ödezőt feladtam egy mi A kisasszonynak itt elvettem, hogy, hogy önhöz ön Mi soha beszéljél? Muszáj! Minden fel kell követni, nagyobb biztonság, kérek! Igen, köszönöm. Én a Méláné fél órával ödezőt feladtam egy sőbön a végzőt, hogy a kután úgy. Én hogy nem szabad nekem tiakot. Én ez kérdés, amikor mint ember a emberhez forgulak összük. Hát beszéltem a csöveget, lábam megtagaszt, nem tudtam bemásárolni, bacsóra, emberet fog. Mi tetszik Nem, mit kérem? Tehogy mit véresen komoly? Eltársa! Egy ember életéről azt Igen? Köszönöm önnek, és az is magyar kosta. Köszönöm, hogy a magyar Posta, kiváló intézmény. Köszönöm. Németszer köszönöm, és ha bármikor akkor a ránk rendelkezésre, hogy mondjam, mi amit adnak. Köszönöm. Köszönöm. Akkor Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elme-baj legkülönbözőbb Az uram, mielőtt eltávolították volna a vasút kötelékéből, a jegyuggatóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen a fülét. Most munkaterapiás eljárással gyógykezelik erdői társadalom, ami az ő természetének legjobban megfelel. Nem akarom, hogy megrémíteni azt mondani, mintha az én imádott erzsikémnek is kellene megbevarodni az idegrendszere. Bár szévednék. Tegnap, elsőként nagyon készülődött a csütörtöki vacsoránál. Én szokás szerint kezdtem neki. Összefánkot sütöttünk ki. Fél nyolckor, elsőként belent átöltözni, ahogy már lenni szokott. Pont nyolckor, szokás szerint, leszűrtem a tyúklevest, kihalásztam belőle a májat, amit egy kis különlevessel külön levessel, külön kislábosba raktam. Ez a nagyművész, élhal a csirkemájért. A ver tú, vamos, no ahora, no hay pa toma. Esta que lo vamos con toda Szabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, reszkető szájjal, haló halványan rontott a konyhába. Nem szólt semmit, csak felkapta a nagy porcelátállat, a lábával beludta a fürdőszobalatot, és az összes fánkot, ötven darabot, belezudította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és miközben a fánkok ott ugráltak a vissugárban, ő a kadlón fölé hajott, és haladt, hogy ízó hangon beleülöltötte. Dövöl meg béni, dövölj meg vén diszló! Dövölj meg vén diszló! Dövölj meg vén diszló! Egészen addig, amíg is el nem tűnt, akkor visszadóhatsz a gyuglebesért. Ezt azonban, már nem vagyunk erőszakos természetű, sikerült megakadályozni. Csak mm. szóval egy gond le tészenek rám nézni. Mit várunk? Ne a gyugcáról, szepid le a legelső férfinak, te hülye! Ezt kellem megírnem. Nekem! Akinek Kellem mondanom, a másfél év alatt egyetlen fél is hát az volt. Sem tudom mondtam, mindig hogy egy gyerek, hogy ekkora indulatok. Csak annyit tudok, kes edik hogy, hogy ez már nem normális. Azt mondom. Nemcsik meg a drába mint akinek én mint életem megmentő ének. Önök is forró hálával tartok. Elég igaz. Fel van dúlva, katszkod, minden percben megváltozott az elhatározásod Meg az egy szó sem igaz. Néha úgy viselkezted, hogy ez már az idegbaj határát súrolja. Honnan ezeres hogy vannak? Besungó elég a neveleid összegisztaságod. Jel vagyok biztám, mert olyan nyugodnak, félszidatossági, kulcséves koromban is kapkodtak. Vol egy időd lehiggadni? Te már elmúltál 20 éves, első. Tehát mire mondod, Semmi Semmire. A működésednek ott valami élet? Miért ére? Na ezt szeretném tudni. <gül> van. Akkor válaszoljon nekem őszintén. De ezen a téren vagy se a világon? De ki Mi? elutasított? Nem lehet egy világszínű ügyet csak Ne igen vagy nem? Nem. Hát, felüthet, nehéz nehéz hát, Tudod, hogy nem sokan jutott. Szerve nem vagyok megnézed, mert ez de... a te engem vagyok. Sörömi nem akarjuk. Ne hagyjuk ünnepélyesen, jelenleve, nem vagyok szerelmes cserlényében. Balszabok nőresünk. Utálom az egész lényeg. Iden tőlem meg. Bo, önször, imbaráncs minden madár. Amikor én szörnyetek meg, meg ezt A szörnyetek és vadállat az kettő. Mi a különbség? Van különbség. Ne, kitassuk! Ha már a legjobb barányiben is találjál. Eztől az embertől pedig szavazulni akar. Akkor miért nem teszem meg azt, aminek kérlek? Mert engem minden ezer és egy szál köt. Mik azok a szálak? Ezer és egy. Ahol nem? Biztos sem. Egyébként meg a lányod, ez egy nagyon vékony szálak. Sok vékó szál, együtt egy erős. Van és mégis hát. csak nekem van igazam. Miben édesem? Abban édesem, hogy a halálosan szereped sem még viszont. De a barátnődapia olyan büszke volt, már elszávírozza kőle. Mindenki el vagy, hogy se most kétségre vagy esve. Ah, Bűnj, erre a lányod, mert nem is felelek. Mikor a, a múlt csütörtökön nálam megfelelődik, a legjobb és a legjobb kandulatban ennél az asztal, <kül> <kül> Nó, ha valós <vásolám>. ülök. Mi a tavasodás? Hát, a mm, szokásos, és utána a fánk. Meg? Azt feléltem, hogy másnapra marad az agyunkzasegnak, de az utolsó szemig bezabálta a fánkot. Elség. Mit akarsz? Már mondtam. Tavar se kaptam útlevelet. Most Misi-ből veszi a műanyag szállat a Magyar Állam. Tegyen pedig egy miniszterhelyettes telefonát. Három nap alatt kaphat útlevelet. Nem ígyok elmenni. Együtt élhetni. Ja. És mindenek meg lesz. Elviszem. Egy józan éret mondj. Egy elfogadható magyarázatot. Mióta beszélünk? Ne törödj vele. De én várok egy telefon. Milyen telefon? Egyébként egy sőorú mörös kalapregelés. Hát gondolj meg téged az oda. Mi vagy te ott? Csend. Mi érsz ki? Nyomorok, közeladok a fizikusokra, valamint takarik a kisebb lebagadod. Na! Bocsás, megkérlek, de nem vagyok hajrazó, minden dsebre várményeket sejtel, mert nincs, hogy én milyen elővös helyzetben vagyok. Ez először is megvan a teljes havi nyugdíjam, 870 forint. Ami még több is lenned, de a taksi vállalat bevizsította, hogy szegény drágajó Bélámat a saját hibájából gázoltak el. Másodszor. Itt van az egy nyugdúség koszi. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy orcsón esznek. Na most tudnék meg hogy az ő kosztpénzükből kijön az én teljes havi ellátásban, és marad még 200 forinc, lásként. Ő fizetik a labbért és a telefonszámba felét, abban megint, hogy a másik felét én fizetem. Erről szó, sincs a telefonszámban a másik felét, egy érke, fizeti, várját, bizát. A lányom még, ha bár soha nem kértem, havi 300 forintot, különdenek postán is. Az összehizám, csak akkor kijön, hogy nekem, aki nem költök se vadére, se korszra, se telefonra. Tisztán havi 10 forint rá, marad. Na. Mondd, ennyit kap a teljes ellátásánk. Hímlosverszel, márkával, inkább ott egy a mi? Most seppében leszünk egy Bocsás, más. meg, Én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok. Miattam nem ég? Nem, nem, nem is csak miatta. Te. Tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod, tudod. Az ott kicsod a amit Nem rosszabbodott az a rához. Az új az ő vezetés alatt megint egy szanatórium, amilyen nincs még egy a világon. Nem is a felső tízezernek, hanem a felső 500-nak. Vasárnak műsnék kell elmentet megnézni. Csak nem akar megoperálni neked, elgondolkodva a főtiteket. Csáuselitát mondja, próbáljuk meg. Lustig, Daphne Mácsik viszont azt gondolja, hogy erre nincs segítség. Csáuselitát hittáztálunkból. Te kinek hittel? A ház barátja. Itt kapcsolatok vannak, mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor a spórolás jó mador, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani. Ne hallgass senkinek. Azt tervezni, ami neked a legjobb. Nekem az a legjobb, a idén? lesz. Ne tőlem. Még soha semmit nem kérdeztem tőled, Elzsé. De ja, azt hiszem, hogy szükséged van rá, de hol ott lennék, akkor csalódnál rennek. mindig megértettük egymást. És akkor volt bizalmas, mert vannak pontok, ahol nem találkozunk. Faj egy ilyen ez nem telefon témája. A bánt vérese pofossák a különépényesen gizet. Ez nem telefon témája. A bőrsebb lőtték, mert a kitaláltuk, különben nem szabad volna nyugdíjat a mama. A saját érdeketben kérlek, hogy hagyd abba. Apács még már ki a legjobb egy könyvben. Milyen könyvben? A fehér terror négy tettéjiász nagyszú zornok bármelyikben léta, hogy csak ő van, és csak ővel is tárolok. Ma is. A könyvben nem lehet hazudni. Mi hazudtunk, hazudtunk, és te elhisztett, amit kitaláltunk. És ha így van, a tényen meghazudták. Mit kaptál életet? Szóba átmened valaki? Semmi! Hát akkor mit akarsz? A pangy emlékét akar őrizni otthon. Van más is, Gizán. Minden a más? Olyan jó... Nem olyan jó, Gizán. Akkor miért nem jössz? Itt akarok fölfordulni, Gizán. Nem értük egy más Nem nagyon. Akkor mit csinálunk? Nem tudom. És veled! Isten Mindent elmondok. Szépítés nélkül, hogy naszt hova jutottam. Úgyis fiába tagadnék, hiszen amiben bennem nézse csak komályos sejt és fislákolta, már tudtad az igazad. Látod, nem igazus, Na volt. Ez a caca, ez a rony, ez a luccasark, én a luccajoktó, igenis, beháloszt a visszat. És miközben a Bártis Márvány asztalánál, a legelbájgróbb arccal zene, esztétikából társadott velem a legaljasabb eszközökség, ami a kiszai elvegye tőlem. Csak hogy engem, nem úgy, mint Paulát. szerettek a pincérek, meg a hendesek, klasszikusok, postások, pedig eleget veszek szem Az a szegény, Cukorbajos férje a nárcisz pincére nyitotta föl a szemem. Valami elszámolási hiba miatt kiugták a Náciszból a káréfőző, látták, hogy egy udai cukrászdával helyezkedett. A napokon visszajött a fehér köpenyéért, ő mesélte Ferinek, hogy Paula fogott magának valakit. Mert hát minden délután ott ülnek az ő új munkahelyén, egy boxban összebújva. Mit tetszik szólni, kérdezik el, ilyen, ilyen korú nő? Hát tényleg, mondtam, ez már gosztustalan. Már most bennem valami, de a még nem gondoltam. Este 3-4-8-kor beléptem a házam kapuján, és a nyipott házmester lakásból óriási ételszak csapott meg. Bele szagolok, egybesül disznókusz. Mondom, mi történt lelken hegezűs nép? Maga legújabban este is főz. A házmesterném, akinek három gimnazista lánya van, előfizetéses ebédmenüket szokott vállalni, amiket a lányaival házfól is küld. Én pedig, Most egy valóan abszolút antitalentum a főzéshez, még barátságunk legelején beprotézsáltak hegedűsni előfizetői közé. Valami belökött a házmester lakásba. És mit látok Kriszám? Te már bizonyára kitaláltad. Csuklevest látok. Egybesült kalagyt, császármorsát látok, óriási ételhordókat látok. Nem, nem is az csillagokat látok, színes köröket, karikákat látok. Megfogom a talat, leülök. Mondom, kipetkés vagy galuskás az a húsleves, lelkem hegedűség. Az lehet megmondva válaszolja, hogy jó a grícs mitől ilyen egy fél órát feküdtem a bíványomon, mert elővett a légszómi. Utána elindultam, és becsöngettem Paulához, mint mindig most is a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához azt kérdezte, ugyanolyan barátságsal, mint máskor azt hazudtam, hogy fáj a fogalom, mivel rögtön barátságosabb lett. Egy perc múlva a kaos dr. Fúró székében ültem, és csak egy főttessel elfüggönyzött ajtó választották szobájától. A doktornő fúrni kezdett. Többször figyelmeztetett, hogy mi fordítson el a fejem. A szamak nem hallatotak át, részben a szőttes részben a fúrógéz rajadja. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismerz gizám. Rajtam sokáig nem látszik semmi. Nálam jön a robbanás. Ez most Mert elég. fél előttem a doktornő, leképtem a szőttest, amit szintén sajnálom, benyomtam az ajtót, és ahhoz sejtettem a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állíthatom, bizony, hogy kimondottan nyugodt lettem volna. De ha nincs az a leves zöldség, talán meg tudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál lepedőnyi szalvétába csomagolt pocakjával ott az a vén Schindler, és kényes nyögések, körgések közepette nézte, hogy Paula kimerí neki a leves. Nem ért meglepetést, hát abban még nem kell a nyugalmazott operaének és tyúk leves teszik. De amikor láttam, hogy az a nő, aki istenítette, hetek, sőt hónapok munkájával kiszedte belőle, legféltettebb kikajonatokat, akkor elvesztettem a helyet. Tudnak kell vizám, hogy Viktor szűrve szereti a levest. Úgy szeret, hogy egy kis lábaskában félre legyen téve a csirke mája, aztán egy távolban ugyancsak külön a levegőzöldség, az uza, a nyaka és a grillkanuskák. Amikor ezt a zöldséges tálat megláttam! Felkaptam, ráborítottam Paulára, aki sikoltott, és kirohant egy tapét a ajtól, miközben róla a grisganszkán. Azt a nőt mind a mai nap azóta ráváltam. nem láttam. Ismert kizámi el, kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merre várítanél a következő percekben nagyszerűen viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm. Az ugyanis, hogy Viktor hírtelemében nem tudott a székből felállni. Megvan az egy csúnya szokása, egyebesincs, egy csúnya szokásai. Az étkezés közben kilép a cipőjéből. Elmújthatta valamerre, és harisnyában szégyelt mutatkozni. Csak kotorázta a lábával, de nem találta. Én viszont fölényes mosolyom, majdnem nem nyájosan, azt mondtam. is sajnálom, hogy Kauszné önnagysága nincs jelent. Önt viszont tisztelt Uram a jövőben nem ismerem. Azt a iregést látnod látnott telefon, azt mondta, hogy én magyarázom a helyzetet könyörgött, hogy hallgassam meg. Én ön sajnálom, Uram, mondtam, de arra kell kérnem, hogy a jövőben símjen meg látogatásaitól. Er azt mondtam, hogy nem tudom nélkülem élni, ami testem nagyon jó esett. De szerencsére nem szédültem meg, sőt egy zseniális sugalmat hatására még azt mondtam, Remélem, hogy a jövőben meg fogja szeretni a házmester nőm főzték. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest, olyan voltam, hogy összehajtogattam, letettem. A doktornő szíves elnézését kértem, és emelszővel távoztam. Boldognak, szabadnak, pár éreztem magam, hazamentem, leeküttem, és tisztem jelentem. Reggel viszont úgy érdettem föl, mint aki álmában enyelt egy kaszát. Egész belső föl volt szaggatva. Minden sejtemből vér folyt. Egyszerre tudtam, amit soha nem mertem volna bevallani, hogy én ezt az embert szeretem. Most már elvárulom, ő jött szólnokra. Őt vártam azon a képet őnek örültem, ő felé rohantam, azon az estén lettem az övé. Bevallom, hogy végig viszonyom volt a népáll is, Pester is, lánykoromban és koromban, és egészen addig, amíg szegény jó lelengozták a műtőzet, amikor az alta magához tért. És ő első pillantásával engem keresett, akkor dűvni kezdtem, soha többé nem engedtem magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. És az elvesztését nem éltem volna túl. Az övelések helyét a vacsorák foglalták el. Ronda nevet, úgy mint egy furdokló, de az én mert etten, gizám még a bevásárlásban is volt valami öröm, hogy fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit megyesszik, hülyeségeket írom, négy, hülyes szerettem, a nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, és nem csak a Viktort, hanem minden szót, amely Viktorra emlékeztetett, a háború alatt azért rúkoltam az angoloknak, mert Churchill vémetit mutatott a németeknek. Azt kérdezett, ha ilyen őrültes szeretted, hogy tudtad ezt saját magad előtt is leszadozni, le tudtad tagadni, gizán. Ilyen is Szerintem kell. Néha megvédül tőlem. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka. És mit rejtegetsz még magadban, amiről én nem tudok? Te inkább nem kérdezek semmit. Nehogy felszakítsam újra a régist. Talán így volt jó, hogy végül mégiscsak elmondtad, ami belőle kikívánkozott. Talán most megnyívottál, talán megkönnyebültél. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emlétől megszabadulj. Akkor most elmondom, mi történt szerző reggel busza. amikor... Elébredtem, a telefonhoz siettem. Úgy éreztem, ha most nem beszélhetek, még harmadára hallok. Sajnos az a rémbes fia anyja meg is a hangom. Az első hallóknál letette a kagyót. Vártam egy kicsit. Újra níztam. Minden tis telefonáltam, de csébrúk, mert az a rajta már fel a a mindent megmagyaráztam, expressztattam föl, de ezt is elcsitte az anyja. Mással felbontatlanul visszajött. Este felé egy cigulával azt e megérkét, akit az a véd nem ismert. Gyarult fog, hogy kigopta. Amikor egészen edett, magam mentem. A váratak utcával laknak egy magas földszépes lakásban, amely azonban olyan alacsony fekvésű, hogy a szomszéd járváról lábú hegyre álmoskodva be lehet látni. Viktor is otthon volt. Mert mindkét csodában égett a villanét, azonban nem láttam csak azt a véd Egy álló alatt ült, és nem csinál semmit. Láttam egy fél órát, hát ha az ablakhoz jön, és inthettek neki, de nem mutatkozott. Szerencsémre a lakással átellemben a jártán felvedeztem egy nyilvános telefon de mentem, és ötön Viktor számát. Amikor láttam, hogy megint az a vén bestia indul a kagyló felé, találkoztam. Ismert viszám, tudod, hogy nyert hívós tudok lenni, ott maradtam a fülkében, Na nem tudom, én ideig vártam, de ezt csak láttam, amint Csíbruckner a belajta fel kell, átmegy a szobán, és egy tapéta, ajtól, ami alkalmas itt a vécében nyílt, eltűnt. Azonnal hívtam, mitos de képzeld, hogy még a véddőm, is ki van. <gül> Megint felapasztottam a felület. Még egy utolsó kísérletet tettem. Szerencsére a fejem fölött a magas földszinten egy jó nevű tánciskola működött becsöngettem. A táncmester felesége nyitott az egy tiadra megkökent, de azért beengedett a táncolók közé. Ez a csacacsa -csa -csa magyarázta. Én azonban az ablak felé igyekeztem lehetőleg úgy, hogy ne legyen nagyon feltűnő. Ha szabad nem érdeklődött az az, hogy hány éves vagyok, 62-t mondtam, és áturakoztam két pároska között, az még nem kor mondta. De ugye a továbbiakban miről beszéltem? Na nem érdekel, még hogy éve ott voltam az ablakom, ott hattam őt. A kikaszó estében alsón a alsó hevert a panlagát, és egy parányi autóventilátorral hűtőszködött. Már régen nem láttam levetkőző, azóta még jobban meghízott. Most meg se próbálok objektív lenni, akkor azt kéne mondani, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hús száll már. <gül> Bennem azonban úgy megfájult minden, hogy én majdnem sírva fakadtam. Ott álltam a kapuban, előbb Viktor szobájában, majd a másikban kiállított a villany. Még se bírtam hazamenni, álltam, és bámultam a sötét szobába, kapuzárásig. A házmester túrósan fixírozott erre az utolsó busszal, hazamentem. Látegüttem, Istenes, vizdám, tudom máshol, hogy alszom. Most a szememet se írt sokra Paulát próbáltam eltenni láb alól. Különféle halálnemekkel. Egyszer egy illanytötte felrobbant a kezében, és csak egy hatalmas lértócsa maradt a helyén. Töprenktem, mihez kezdjek, mit csináljak. Hajnalban aludtam el. Azért is. Azért is. Itt, ha dolgozni kaphatna, fájni fog, de a gula. Miért a nagy nagy nagy nagy nagy a nagy nagy a nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy Nincs nagy Neked csak annyit kell mondanod, hogy kérem szépen Csárményi Viktor művésztől a teleponhoz, ha találkozok velem a hírtól beszélni, gyerünk! Kúsz, mondd, beszél. Ne a kereszt a beszélni! Kérem szépen Csárményi a Igen is, én is kérem, minden is átfogom a... Neked le! A művésző mamája pedig azt kérni Elzsikének, ne tessék többet elváltozhatott hangon telefonálni, mert ő úgyis meg is merik. Különben is azt mondta, összeházasodnak. Kék. A fiatalok. <gül> <gül> azt mondta, elmentek villanyos venni. <gül> Nem, jól hall. De, jól vagyok. Egy érke kisorran orbán a komó fiókjaiban kutat altató után. Rózsakad a kezébe. De? Nagyon bizárt! Gyors mozdulatokkal kirúzsozza a száját. Na, mert is üreset kifújtonyas. Csak nem képzeled, hogy én képzeled, senki jött, akiket... Már végező még! Semmi közöm egy rossz percet is csinálok magam. Hát, kész nevetség, drágám! Kapátot ölt, egyik lábán cipő, a másikon papucs. Elindul. Te már lefeküttél ilyen korán? Nem, a korán hanem feküttünk, beték Nem akar azt hozzávonni, én fel erre jártam volna fel És kérek józsi egy altaltok, mert nem tudok kell leúgni. Józsi-nék, Megvárom. Mi baj van <gül> Semmi? Tehát, ha néz ki? Na, hogy mindig kinézni szoktam. De hát ki van a szája? Mi a te is ki van tenni, te is magad. Egy szép budrákos Pedig a gondol Itt van és mégis mindig lenne a holyam. Egy fej káposzta, és azt hiszi magáról, hogy szép. A valós hogy most felát csinálva be volt. aki elmúlt 61 élet, csak úgy nézhet ki, mint a halál. A valós nem 61 volt hanem 65 lesz. Ezt a megjegyzést, amíg a bennem a megint alapműsziságot egyszerűen, amíg a már késő lesz, nagyon meg fogod Nem fogom meg bánni, hogy fognak a Nem tudom kettő közül melyikünk melegségesek. Ki tisztelet semmi, itt a bőröné, a te biztosan nem egy darab főzsír, nem lehet felelős. Otthetek kézzel, könyörögök, csak kipatlan, mert amíg ott meg te tettál fiatalságát, hogy ő a lélekségét és ő hát már szépvőt sem tud húzni a lábára a Egész életemben csak jót kaptam tőle. Mindenkinek hazulak, mindenkit beszakott, és amit mindenkinek jut, a csa vagyis nem akarja róla. A hazulok csak azért, hogy a rossztól megkínéljen, a csalása is kis csalások voltak, amilyen nagy darab ember, olyan nagy hív van, és olyan nagy hűség. Hát, ha ez egy fiatal lány mondja, akkor meghatódom az itt a narizításán. De ha a gyölegasszony szájából hallol, el fog a rosszul lép? Igen is, Reglány, így beszél az anyjával. Így Alam, sem szívesen tettem. Mi csináljak? Aki túl segítséget vár, ha csehbe váltál segítséget? Minden sikert Akkor is tudni akarom. Na, akitől akire van, úgy hallgat. Mit próbatsz-e arrólkodni, mert én gizának? Csak ismertettem vala a helyzetet. Egész életed az, Alamuszi ha hát mit válaszolt? A fogások mély értelmi bőtösségek. Mutasd! Iszám! Hol van? Eltépted ne, jó, hogy Józi Nem mered meg, Nala! Ha megmondom, Hát eltéget egy bizonyosan nagyon szeret, és kifelhetett a baruletet a szepülávon ki! Mindenkit még téged is, ami kicsi voltak! Ez nem mi sem volt hajlandó! A szigorúan megtiltotta, Bónyja, hogy szegény a mellenne. Én is kell, a nagyon tudom apám. a házimász után, hogy tudok találni, ott volt, a műsorban de hogy a kisfogja a zónapot, rám nézett, szegény, elvesszett, elvesszett, elvesszett, elvesszett. Most, nem elvesztezte az nem saját emlékeivel felbevészni? Ha újra másodszor is mindent ugyanígy csinálnék. Úgy írnál, hogy írt? Így volt szép. Ne adjál valami hatatot a vagyok. Orbánnél fáradtam roskad egy székre. Ilus levelet húz kifirdöző penye Azt hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsi húgom hallva. Nem tudom, hogy ez igaz -e, és azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába értem bőségben, biztonságban, nyugalomban még, akkor is, ha kakkodni, fúzdokolni láttam, akkor is fölnéztem rá. Mert amikor én két lehetőség közül mindig a kényelmesediket választottam, neki volt mersze vállalni a kockázatot. Ha visszaolvadok, elmúlt életemre tágos, messzire nyúló folyosókat látok, kristálycsillárokkal, de emberek nélkül üresen. Boldogul férjem, aki nagy ura volt, haláláig tetteget, hogy eltalál úszni a vagyon. Misi is ennek a szorongásnak az áldozata. Anyát sose rettegett. Mindig és bármilyen áron vállalta az igényeit. Szerményi vitót alig ismertem, mert előre mindig tudósít próbáltam. Lehet, hogy el, és minden bizony a joggal féltett tőle. Én is féltem őt, de ugyanannyira irigylem is. Két alábanmal fél volt vagyok egy olyan élet végén, amelyet csak félig volt bátorságom élni. Ezért azt üzenem neked, lányom, hogy próbáld megtanulni tanulni anyás sorsából, amely más ember sorsából megtanulható. Sajnos, én sosem követtem a hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegtől. Ilus veszetépi a levelet. Angyus! El tesz el taludni? Mi azért? Ezt eltalad, el és mint valaki oltató? Nem bírok el aludni. Hogy az oltal itt se vagyok? Tessék! Miért eljön előség, azt látszik! Igen, az... Beződ! Nekem nem lesz szükségem voltatókra Elnéztem, hogy fáradt kacsia. Meg ám sajnálni egy kicsit az emisztel. Sajnánlok, fiam. Orbánnyi megcsókolja írós haját. Csak nem, de te van is. Mm. Nincs baj. És személy, hogy segítsen. Teszek a fármát? Teszek a szépen viszont. Mm. Hoztam sokkal erősebbet. Nagyon szépen köszönöm. Jó éjszakán is! Éjszten megálljon, jó fiam! Itt Orbán Viláni, önökére, doktor, ne híveskedjék átadni Paulának egy istenetet, csak annyit, hogy bármi történik, is Paula ne okolja magát semmiért. És ugyanez vonatkozik egy harmadik személyre is. Ez a harmadik személy eszközöje, kérem fallával, a semménél is kevesen bejelentett neked. Igen? Köszönöm. Egy pillanatig maga elé réveg, majd dühösen leránt a cipült az egyik lábáról, és arra is papucsot húz. Jaj, amennyire. De megmondom, adva. Leveti a kabátját, válfára akasztja. Aztán a kanapéra ül. A leveket szipőit gondosan elrendezi. Kirtelen hirtelen felpattan a tükörhöz lép, letörli szájáról a róst. Egy pohárba vizet tölt, az illustól kapott port, a mutató felkavarja. Egy hajtásra megissza. Jó, a Meg van A a helyezi a lábának, majd lefekszik. Nyugtalanul felül, türelmetlenül körülnéz. A a mit már? Visszafekszik, kezét összekulcsolja mellén. Halló? Ja. Na, ne tudsz, hogy a maga a lehetőnek rosszabb percben telefonál. Beszéljünk az a kalapot! amit a barátnő kétszer is általakított maga a végen átvetek, kicsit az itt az, hogy túl fontos az az már régen nem érdekel. Ön a múltban mindig kiakztázza a barácnőm, mert akkor a gyengességet, de vitosíthatom Ön, ez a jövőben másképp lesz lehet, hogy ő képes lenne azt a valamit, hogy én egyszer általakított figyeljetek el, meg, nem tudom. vagy leszek. Fontos tök! Ismét miért lefekszik? Sámakalmaszkor jöttem. Egyet van, nem szabad. Egyet is egy új felta csokolád és porszármével, úgy érzi, hogy ennyi jól sikerül. Vila, Lanyal, nincs étvágya. Csak egyet terszét megkóstolni. Kirátja a véleményére. Harmi szeretnénk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. De ki figyelő? Igen. Végre legalább már zsibbazok. Újra a kanapéra hanyaglik, végre elnyomja rá. Sem nem mondom, ilyen szép temetésen volt. Amikor megöregettem, megnyúlt az arcom, az orrom meg valahol szikárabb lett. A kettőnek együtt az öt az összhatása, mintha szigorúan néznék mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsítéssel leolvat rólam. Még illuslányom is többször elmondta a most tényleg csak 61-nek látszik. Még annyi nap sem mondta a háromesternél, a homlok a sima, mint a márványoltam is szokni, a tejcsarnokos nő, hogy került oda, mi A szobán fele volt emberekkel. Sírtak, dokogtak, tördelték a kezüket. Utolsó utamra rengeteg ember kísérte, csak úgy feketél lett a temető, sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsiratni. A gyártmenetet Giza nyitotta meg, Misi fiat tolta a tolókocsit a halottas kocsi mögött. Azt is csak Giza ítéltette el, hogy szegény Álvaró Bélám mellé temessenek. Amikor leeresztették a koporsót, egy kis ösztönzasság támadt. Mert Cserményi Viktor, akit addig senki sem látott, elkezdett lökdösödni, és addig lökdösödött, amíg odafurakodott a sírhoz. Ez a lehetetlen fráter, míg a temetésemmel se tudott tisztességesen viselkedni, üvölteni kezdett, drága egyetlenem, gyere vissza egyetlenem, ne hagyj itt! vele beleordította a sírgödörbe, és ha vissza nem rántják, utána duhant volna a koporsónak. Óriási hangja betöltötte a temetőt, elhallvatszott egészen a főbejáratig azon is túl az autóbusz végáromási. Hmmmm. A fiam, hogy ilyen nisi fiam, hozzad az a repülőként, egy ilyen hogy nem, nem, nem sül a bőr a képéről, képzelhetől a vémbesti hajnyától kellett meg hogy ezeket te tötte házadjon és elmettek villanyos melegítőt hát ez rémes lehetett. Haszon csúszva fog oh, visszajönni hozzá. <síns> ha visszajönni, kimár? Ki fogom rúgni, drága gitám. Én is megcsövörlöttem járni is kérjen talán. Most, hogy tényleg hallok, már is kiből juttam mindenke semmi. Pedig Mondok, a... nem mondtam az igazi bűszót. Mi az a bűszó? Léta. Hogy ő Léta? Léta. Szép, a felelkezetlen Léta. Ott fogunk Kik lakni. Kik fognak ott lakni? Mi fogunk ott lakni? Mi kellene nekünk vidétre menni lakni? Léta nem vidék, léta. Léta. Ezt kinek jó ez? Mi ketten meg elsősorban A csukolyáni családokat már régeségen kitöltöztették, mert a tiszti lakások lakaklanok. Na miért baj? Leván rendben van, mint egy fenti. Nem csak lakaklanok, romosak is. Azt a baj, úgy, építik, úgy jár, hogy nekünk tetszik. És miből van szabadnak, Nem? Van miből, mert mi boldogan segít. Drágám, először ő sem értette, hogy vissza, ami a létáradát. Nisi neked a szó csak egy semmit mondó helység De mi vagyunk a széks kallalánok. Nekünk ott kezdődött életünk hogy hosszú mondata. És mi csak azzal tudnám rátenni a pontot, ha szépen visszatöltöznénk oda. És a szöndre, drágám, nyugalmas, békességes, Na most ha, Ön, ha Mi volt egy? Semmi. Hogy személy? Semmi különösen voltam egyet. De miért Mert egészen hazajött a hiba szalában, és ilyen vadaszokás, hogy látjávó a veszélyben, így neked. Ja. Nyáv! Én más, hogy. De nem is még. Egérke hihetetlen drága bizám. Ahogy gondolom, vignék. Na, ne. Ne. Ne. <shock> <tos> mondom de már nem a bezdurulni, csodda jebbek ya megkevertési tudja utána az együtőség most kell. Ja, hogy adat nem automata, nagyon már van, nagyon nagyon. Ki merünk keresztül a pivarnyaróval? Ki csodszodagok ítálnak? Ez nem tudni, én mondom abban jó jó nagyon, igen. <that's> <imasz> Jó, hogy ezt szépen tudsz nyárólni. Megjövd el rá a helyedre! Sokkal, sokkal hogyha a két maska nem át az A telefon a padlóra helyezte. Kézlágra ereszkedve bolyocskásnak kergesek Orbányi utoléri egyérkét, ujjaival bodgosi csikonyi de a szomorúságot feledve ülnek egymás mellett a szőnögem. Felállnak. Orbánnél leveti a parókát, egérke a sapkát. Ismét a darab elején látott két hölgy van a színen. Hogy ez a Tulex-folá pillanatsz Ez 1918-ban, vagy 1919-ben készül és hogy mit távra a csak találkozni lehet. Biztos csak, hogy a két kal látható rajta. Szélkút hajjal, kitárt karokkal, habos tűruhában. Nevetve, integetve, egy dobra lefutva. Kinek? Minek örültek? Ki elég, mi elég futottak? Az most már öröktavány maradt. Előkerül a doboz, belerakosgatják a leveleket, a lezárt doboz fölött összeérintik homlokukat. Kedves hallgatóink, közvetítést adtunk a Pestőnödő színhezből. Drága Zizán, két személyes játék. Törkény István macska játékszínű kisregényét a stúdiószínpadra alkalmazta és rendezte Berényi Játszott Játszotta Csernus Marian és Kubi A A rádiófelvételt Orosz Péter és Volykáról készítette, Demondó Génevei Mária. A közvetítést Csaba Klári vezette.